România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM. Ultimele rezultate de la biroul electoral central arată că dacă PNL va avea primarul în aproximativ 30% dintre localitățile românești, cel puțin 27 de județe ale României vor fi dominate politic și financiar de PSD și de aliații săi. Numărul acestora va crește în mod cert poate la 31 de județe sau poate chiar la 35, în funcție de alianțele pe care experimentatul Liviu Dragnea va ști să le facă în teritoriu cu ALDE, UNPR și chiar UDMR. În caz că nu știați, în România avem doar 40 de județe plus municipiul București, câștigat de asemenea de PSD. Ceea ce înseamnă că, indiferent cine ia parlamentul și cine face guvernul la toamnă, PSD-ul va controla, atenție, între 75 și 81% dintre județele țării. Primarii peneliști ai localităților din aceste județe, presupunând că nu vor face ei înșiși alianțe cu PSD, vor avea o viață grea, căci cel mai probabil vor fi mai pe la coada alocărilor financiare, așa? iar cetățenii care i-au votat își vor blestema zilele când vor înțelege că localitățile lor vor fi condamnate la sărăcie în următorii 4 ani. Așa funcționează lucrurile în România. Așa a fost întotdeauna. Pe votul politic, cel pentru consiliile județene, acolo unde PSD-a obținut 37%, iar PNL 32%, se poate face de asemenea o simulare pentru parlamentarele din toamnă. Dacă duminica trecută ar fi fost alegeri parlamentare în România, psd ar fi putut azi să facă guvernul, împreună cu de Tăricianu, care a obținut 6%. Împreună ce deci ar fi avut 43% din voturi, iar după redistribuire, peste 50%. Acesta este rezultatul crunt. Corect expus, nu pitula după cifrele alegerilor de duminica trecută. Și totuși Alina Gorghiu și Vasile Blaga l-au prezentat ca pe victorie, arătând că niciodată PNL nu a obținut un scor atât de bun și că unificarea dreptei, adică înghițirea PDL de către PNL, a fost un lucru bun. Catastrofa de la București a fost prezentată ca fiind un rezultat sub așteptări, încheia citatul. Vedeți, cineva a ales cu grijă cuvintele. Nu e ca și cum predoi ar fi fost vecin de procente mai degrabă cu Turcescu decât cu Nicușor Dan. Nu e ca și cum PNL ar fi făcut cadou capitala PSD-iștilor. Dar adevărata problemă cu dreapta asta reunită sub sigla PNL este că ea lasă fără opțiune adevăratul electorat de dreapta. Oamenii ocupați, pe dumneavoastră, ascultătorii acestei emisiuni, da, și pe alții care la această oră trudesc pe șantiere, în fabrici, sau chiar pe o goare, frate, și aceia de dreapta. Aia pe cine or să voteze la toamnă, vă întreb? PNL-ul? Da, spun Blaga și Gorghiu, noi suntem dreapta, am învins, nu există motive de îngrijorare, avem cifre de victorie. Nu, spune acest electorat care mai ales el a lipsit la alegerile de duminică. Deci hai să discutăm, stimați ascultători. Reprezintă o victorie sau o înfrângere rezultatul alegerilor de duminică pentru PNL? Ar trebui PNL să-și schimbe strategia, poate chiar oamenii, poate chiar conducerea? sau acest lucru este nepotrivit mai ales acum un an electoral și oricum nu ar avea motive să o facă. Dacă lucrurile vor rămâne la fel. Dumneavoastră ați votat la toamna acest PNL, fie doar și pentru că nu este PSD sau nu l-ați votat. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment. Bună ziua, Florin. Hello, bună ziua, domnule, vă salut. Vă ascultăm. Nu spune dacă mă auziți ca am... Destul de bine. A da, domnul meu, din punctul meu vedere, eu zic că, într-adevăr, este o victorie a PNL-ului. Da. Să vă spun și de ce. Pentru că vă dau exemplu clar, concret. La Ploiești au câștigat postul de primar. Da. Nu știm cum, ne întrebăm cum și nu găsim niciun răspuns. Așa. Imagini clare, filmate, cumpărând voturi de la cetățenii romi, deci, încă o dată, imagini clare, filmate și făcute public. Și totuși nu s-a luat nicio măsură. Deci, atâta timp cât Cumpărate pnl -ul. de cine? De reprezentanții PNL-ului. Eu nu am văzut aceste imagini de Unde le-ați văzut, Florin? Pe, pe Facebook, domnul Moise, pe Facebook. Să fim atenți cu tot ce e pe Facebook, Florin. Da, da, da, -a asezizat, atâta, sigur, cineva, se poliția, da. S-a cineva, poliția, DNA-ul, sigur. Singur, da? a fost esizat. Bine, a fost ok, esizat. asta urmează să vedem, dar eu astăzi dezbaterea este alta. A înțeleg că dumneavoastră s-a sunat ca să îpръț că au furat alegerile la Ploiești. Cine de la, la mână și Așa. a doua la mână să vă spun că atâta din cât au bani și bă, se ocupă, să zicem, cu mișmașe de de a cumpăra voturi. Da. Uh, da. Nu văd nicio problemă nu, nu, Dar am rămas fără cuvinte, nici nu știu ce să vă spun Pentru că toată lumea se întreabă cum de și PNL-ul la Ploiești Dumneavoastră cum vă explicați treaba asta Vă mărturisesc că nu am dedicat Ploieștiului o analiză deosebită Știu că exist au existat la un moment dat niște informații Că Ploieștiul, nu știu dacă și Prahova, nu vor mai fi dominate de PSD Urmează să vedem dacă ceea ce spuneți dumneavoastră este adevărat Cristian, bună ziua! Bună ziua, domnul Duran. Mai cu hotărâre Cristian, da. că altfel voi au alții înainte. Da, vă vorbesc în numele unui fost membru PNL, da. dezamăgit în multe rânduri și care, la alegerile acestea, n-a participat la, la votare. Pentru prima dată. De, de la unde sunteți, Cristian? Călăraș. Așa, și? De ce nu v la păi, sunt un om de dreapta și n-am avut pe nimeni de dreapta. Primarul PNL care a câștigat a fugit la alegerile trecute, la UNEPR, acum s-a întors înainte de alegeri, iar l-au pus așa, iar a ieșit și n-am. Păi nu ziceau iar că a... nu mai pun traseiști pe da, leste? Pentru oamenii de rând așa se creadă, dar dacă urmărești toată treaba, N-ai cum să nu vezi chestiile astea Eu vreau să vă povestesc că, Anul 92 Când eram membru De o jumătate de an am, am participat la alegerile locale Ca observator La o secție de votare Așa. Iar după În toamnă, când au fost parlamentarele Au venit cu marea idee De la centru să-l propună Pe regele Micaie președinte N-am intrat în Parlament N-am intrat în Parlament da. Deci după alegerile locale Mi-am dat demisia și am terminat cu PNL-ul PNL-ul a, a, -a, -a, -a. A, a intrat în Parlament În 92 A intrat în cauză... Parlament da. în 92 Nu, n-a intrat în Parlament În 92 A, vezi dreptate PNL-ul s-a spart în 92 Da, a așa. da, Așa, așa, așa deci, Da, da, a da Vă spun sigur Bine, interesant ceea ce ne, spuneți. Mi-e frică că și în toamna asta, cu toate la 30% și asta, ar putea să avem o mare surpriză. Adică 30% la să rămână măcar un 10% ca să intre parlament. Domnule, aici, aici e un mare semn de întrebare, pentru că vedeți noastră, Cristian, dacă votanții, cum să le zic eu tradiționale ai PNL-ului nu vor avea o opțiune, ei nu se vor duce la vot în cel mai bun caz. În această situație, probabil că pe o prezență mai scăzută la vot PNL-ul, nu știu, probabil că va păstra un procent mai mare, că e vorba de baza de raportare, pur și simplu. Dacă însă votanții tradiționale ai PNL-ului găsesc o alternativă într-un alt partid, atunci da, e posibil să se întâmple ce spuneți dumneavoastră. O cădere de-asta abruptă Poate către 10%, poate către mai puțin, uite, de exemplu, partidul Băsescu are mici șanse să intre în Parlament. E undeva între 3 și 4% în momentul de față. Andrei, bună ziua! Bună ziua! Bine v-am și ascultătorii. Eu vreau să vă transmit câteva informații de la Buzău, da? apropo de modul în care a acționat pnl în perioada pre și de pe campanie chiar. Vreau să vă spun că, dacă vădinte și de candidat la primărie, unui psd De aici și uh, discordia care a intrat în, uh, în rândul peneliștilor uh, tradiționali, cei votanți, care deși mai puține de, decât uh, de obicei, s-au împărțit. În, uh, candidatul inițial al PNL-ului a candidat ca și independent și a luat doar cu 2000 de voturi cât candidatul adus de la București. În plus sau în minus, că nu s-a înțeles. N-am înțeles ce a spus? A luat în plus sau în minus, că nu s-a înțeles? Mai puțin, mai puțin mai cu puțin. 2000 de voturi, dar împreună ar fi fost relativ aproape de, de situația PSD-ului și ar fi reușit probabil să echilibreze situația din Consiliul Local, unde PSD-ul în momentul de față are o majoritate simplă, foarte... Să zicem, foarte ușor de obținut, prin alianță cu ALDE, dacă nu mă înșel... Majoritatea simplă vine... însemnând peste 50%, da? Peste 50%, Așa. dar are 12 locuri din, 13 locuri din 23. 12, exact, 12. Da. Bun. În cazul acesta vă dați seama că nimeni nu a înțeles din electorat că acolo ALDE și un PRO, sunt de fapt puiuții PSD-ului. Dar Buzău? Cum n-a înțeles? Asta se știe, dar o spun chiar ei, adică... O spun chiar ei, au spus-o foarte clar. Pontea la Buzău, a făcut o declarație scurtă de presă în care a spus că ei vor face alianță post-electorală cu un și cu Alde. Dar, tot poate să fie atent la fiecare mișcare din, din acestea... Nu e ca și cum ar fi așa hotărâții, Andrei, trebuie să scurtezi discuția cu dumneavoastră, că se tot întrerupe. Dar, pe bune, chiar dumneavoastră credeți la modul sincer că va exista așa o dihonie, mai ales în teritoriu, între peneliști și pesediști, că eu nu sunt convins. Adică de ce am crede acest lucru, vă întreb? De ce am crede asta? Doar acum doi ani erau încă aliați. Sunt aceiași oameni, au mers împreună în 2012 la alegeri, au bătut drumurile patriei în campania electorală. Dintr-o dată le cerem să se urească. 0372069599 Ion, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Domnul Ise era previzibilă înfrângerea peneliștilor. Sigur că era. Cel puțin, cel puțin în județul Gorj. de ce? psd ul a venit cu o platformă foarte bine pusă la punct. Deci, cu realizări, cu ce vom reacta, cu asta este echipa noastră, adică Când foarte bine. Dumneavoastră, înțelegeți planul de comunicare. Da, planul de comunicare. A stat bine peste tot, din punctul ăsta da, de vedere, inclusiv spun, la București. Asta vreau să vă spun, Dragnea a punctat atât de bine, deci uh, i-a pus pe oameni la muncă, zice, băi fratelor, vreți să luați voturi? Așa uh, așezați-vă la. Cetățeanul de jos. Dar nu e numai asta. Eu, eu îi suspectez pe PSD -și că chiar au avut niște consultanți profesioniști de campanie. În vremea ceilalți, că... nu. Și eu a, asta vreau să vă zic. Pe câtă vreme celelalte partide au venit cu ofițui că ăștia sunt echipa noastră, vom face, vom drege, vom nu știu ce, la la la. Iar omul a plecat urechea la ceea ce au prezentat psd De ce n-ar fi făcut-o, vă întreb? Adică nu e am ca făcut -o și cum... Nu, fiindcă s-au văzut o țară în colții și așa cum am spus și în astăzi, au de promovat niște legi care îi vor absolvi pe vor scoate din zona penalului și așa mai departe. Da, probabil că vor face asta, dar încă o dată. Acum vorbim despre perspectivă, despre ce ve veți face la toamnă, Ion ce se întâmplă? La noi, cel puțin raportat la județul nostru, da. sau la orașul Târgu Jiu, postul, adică actualul primar și care a fost, e de trei mandate, dacă nu mă înșel, domnul Crăciomaru a rezolvat foarte multe probleme în oraș. S-a simțit, chiar dacă este PSD, s-a simțit că s-a făcut ceva în orașul respectiv. S-a simțit că am a... intrat în un europeană, Ion. Asta este diferența și într-adevăr e capcana în care cad cei mai mulți dintre votanți. Într-adevăr, de vreo 5-6 ani încoace de când România a început, cel puțin pe programele de dezvoltare locală, de să ia bani, s-a simțit că am intrat și noi în European. Aia s-a simțit. De acord cu dumneavoastră, dar până ne trezim, mai durează încă o, două, trei alegeri ca să ne trezim, că domnule, noi trebuie să vedem cu cine, care este perspectiva noastră pe 20 de ani încolo. Da, să înțeleg că nu știți ce veți face la toamnă. Mm, nu știu. Dar răspundeți măcar la întrebarea asta. A fost o înfrângere sau o victorie a Pământului? A fost o înfrângere categorică și aș fi vrut să-și asume această înfrângere ca oamenii să zică, fraților, uite care e treaba. Nu ne-am mobilizat, n-am știut, nu știu ce, ne scuzați, poate pentru toamnă vom și altfel i-ar vedea lumea, adică să-și recunoască. asta e partea. Care a românului nu-și recunosc bina, nu-și recunosc cum au greșit. Vă să vă așteptați ca Blaga și Gorghiu să recunoască și să facă ce. Suntem totuși în electoral. Să facă un pas în spate, să lașă pe cineva. Vedeți să Dragne a venit ca un bun profesionist. Mare atenție! Dragnea a fost contestat în momentul în care a fost condamnat definitiv, de chiar zgonea, adică lui, deci la vârf, și el-a zis, în an electoral nu se schimbă conducerea partidului. stați voi la locurile voastre că nu e așa important că m-au condamnat pe mine definitiv. Da, sunt de acord cu dumneavoastră și v-am zis Deci că... discuția, ar fi bine sau nu ar fi bine ca goriu și Blaga să facă un pas în spate, cum ziceți dumneavoastră? Dacă își modifică planurile de acțiune și dacă învasă de la PSD și de la celelalte parte, adică să vină puțin cu un pas în fața lor Poate să rămână, dar dacă nu sunt în stare ca să mobilizeze să ziceți electoratul, la electoratul și celulele, de partid, activele lor de partid în teritoriu, să lasă pe alții mai buni. Vă mulțumesc Dacă pentru sunt. telefon, Ion. 0372069599 Bună ziua, Andrei! Bună ziua! Cred că politica este un joc de șah. Iar PNL-ul pe București au pariat că o să câștige, eh? Nu știu dacă a fost ceva voi sau nu, dar în momentul nu, în care a sta, fost... Sta, stați, stați, stați, stați. n-a dar... pariat pe București că o să câștige niciodată. Nu, dar acum deja s-au considerat piezători din prima, din punctul meu de vedere, pentru că a avut discuția cu Nicușor Dan să vadă exact cine ar fi în sondaje Neadevărat. mai Acea discuție n-a fost nicio secundă serioasă. Acea discuție, Corect, în nu, mod evident, Andrei, serioasă, nu, ascultați-mă puțin, formă. că e important să dăm această informație pentru toată lumea. De fapt, discuția simula, sau simulacrul de discuție dintre PNL și, PEDEL, și Nicușor Dan, a avut rostul de a induce electoratului Bucureștean ideea că și acesta este cumva parte din ceea ce lumea numește PNL și PSD aceeași mizerie. Sondajele alea care s-au dat pe realitatea, care nu sunt niște sondaje reale, nu știu de unde dracul au scos, probabil că le-au făcut cu pixul, că avea 2 30%, mă înțelegeți? Acelea au fost pur și simplu o travă, o travă de comunicare, o travă electorală, făcută din păcate cu... Uh, Sprijinul unor jurnaliști, cu faptul că... Mă înțelegeți? Deci nicio okay, secundă ca... cei de la PNL n-au avut intenția de a se asocia cu Nicușor Dan sau de a lăsa păla să câștige. Pentru, pentru ei, uita, uitați-vă la declarația pe care a dat-o Mircea Ionescu-Chintus uh, astăzi. Omul spune, frățioare, mai bine că a câștigat firea. Că dacă câștiga USB-ul, de fapt Nicușor Dan, primăria capitalei, era mâncați. Din punctul lor de vedere în momentul de față Al celor de la PNL, esențial este Să-și conserve atât cât mai au Electoratul ăla de 30% ca să mai Existe și ei, că altfel Deși ei acum nu au o preocupare legată de victorie Au o, o problemă legată de Existență sau non-existență De haos Cum ar zice Eminescu, mă înțelegeți? Jocul de șac A fost inclus și cu această discuție Tocmai pentru a evidenția un motiv Pentru care au pierdut Bucureștiul dacă, dacă a doamna, fost un doamna, joc de șah, a fost o diversiune să știți Bucureștiu, în partea PNL Eu cred că oricine de la PSD sau aproape oricine ar fi candidat, tot de la PSD era câștigătorul pe pământul București. Nu cred. Însă mă mai întreb două lucruri, doar două lucruri, și acum o să vă și la întrebare pe care ați adresat-o. Unu, nu știu cine este în spatele domnului Cușordan. Eu unul, acum patru, recunosc, l-am votat anul acesta, nu am fost la vot pentru că n-am avut concret cu cine, pentru că are o forță financiară din punctul meu de vedere peste ceea ce aveam trecut. Și de a declarat cea, cine e în spatele lui, adică și-a și -a declarat sursele de finanțare și într-adevăr sunt niște oameni de afaceri importanți. Pe unii dintre ei și cunosc, cum ar fi domnul Talpeș de la Softwind, de exemplu, mm. care a fost inclusiv sponsorul Bizidei. să știți. Noi am fost, deci noi am fost parteneri cu Beat Defender la un moment dat, a vreun an și ceva. Deci din punctul ăsta de vedere, nu știu de ce anume îl suspectați dumneavoastră pe cu Jordan. Nicușor, Dan s-a ridicat flexesc, sau a fost ridicat, dacă vreți așa, foarte mult de platforma România curată a Alinei Mungiu și cam atât. Și cam Am atât. Fost, nu că fac o speculație, ci efectiv sunt curioasă să văd concret cine este în spate, nu doar neapărat pe hârtii, iar la întrebarea dumneavoastră, dacă la alegerile anterioare domnul președinte a ieșit ca urmarea unui vot cel puțin din punctul meu de vedere și nu numai un vot negativ pentru PSD mi-e teama ca nu cumva la alegerile parlamentare să fie un vot pro-PSD sau pro-al partid și un vot împotriva PNL-ului ce? cel puțin asta este impresia pe care o am acum pentru că uh, schimezi PNL-ul E un partid cu o istorie fantastică care a făcut, pot să zic, multe din punctul meu de vedere pentru, pentru noi, pentru români, în toată istoria sa. Și după brătie ne-a mai, înțeleg... uh, uh, mai făcut ceva? Mă refer în total, dacă tragem linie, uh -huh. însă Pe acum, acum efectiv, da. nu simt că PNL-ul, într-adevăr, are oameni pregătiți sau ce puțin nu-i scoate în față. Nu cred, puțin, de asta mi-e frică ca nu cumva la următoarea lege să fie un vot negativ pentru PNL și pozitiv pentru PSD alte sau, sau Să vă particip. spun de ce nu are logică ceea ce spuneți dumneavoastră, Andrei. Voturile negative se dau împotriva cuiva care este la un moment dat la putere. PNL-ul poate atrage un vot negativ, dacă vreți așa, în raport cu ce? Cu președintele Claus Iohannis, eventual. Numai că președintele Claus Iohannis însuși în dimineața asta și-a declarat, fiind plecat prin niște străinătățuri, care are obiceiuri de-astea ca mulți alții în momentul în care situația într-un în fel, ia să facem o vizită externă, a zis că, domnule. nu e bine, ce s-a întâmplat la PNL nu e bine. Iar ei, ei stau acolo, e tremură. Gorghiu, Blaga stau și zic, bă, mă, ce o să zic Iohannis? Da, ce ziceți dumneavoastră, vă întreb. 0372069599 Ionuț, bună ziua! Bună ziua! Sunt uh, votant tradițional PNL, adică dacă eram în Noua Zeelandă, căutam cu ochii uh, capitala Auckland și mă duceam la ambasadă și băgam pe PNL fără probleme. Asta ca să, ca să știți de unde să mă luați. Și dacă erați uh, în Bulgaria? Clar, veneam la București. Uh, <laughs> numărul 1, uh, eu zic că a fost blat Numărul 2, PNL-ul are o problemă. A, a fost, fost blat, blat. n-a fost nici victorie, nici înfrângere A fost blat, vorba dumneavoastră Blat, înseamnă, blat înseamnă o înțelegere Între acolo, doi aparent acolo. adversari Pentru un rezultat uh... Pe acolo, pe acolo, foarte aproape A apărut unicul șordan Care într-adevăr, cum ați și spus, e pericol mare Dar, dar E pericol mare pentru că PNL-ul De ce? Are garnitura veche Trebuie să o dea pe toată la o parte Asta e o problemă imensă la PNL are oameni, are resurse. Vă spun doi de valoare foarte mare. Este Georaesca, care intră mare pe traiectorie în momentul ăsta, și Adriana Săftoiu, printre alții, și mai sunt. Și să nu uităm pe domnul Bolojean de la Oradea, care va fi, e pronosticul meu, viitorul președinte. Dar să nu anticipăm pnl are o problemă acum pentru că are un guvern foarte performant, indiferent ce îmi spune, cred că guvernul ăsta Cioloș. Cioloș nu este guvernul PNL-ului. Nu este, dar e un guvern performant. Doi nu e al PNL-ului. Nu e al PNL-ului, PNL dar mediul, sau cum să spun, ideea trasată de acest guvern și modul cum merge și modul cum a, cum, ce, ce ministru are, pune reale probleme unui, unui PNL care se consideră exact un partid reformist. Nu înțeleg. Stai că nu înțeleg. Adică, mediul politic din momentul ăsta este dominat și de Cioloș, chiar dacă Cioloș nu-i guvernul nimănui. Eu nu, nu sunt de acord de... cu dumneavoastră. Cioloș nu reușește nici măcar să umple în proporție de 20% spațiu liber lăsat prin retragerea de la guvernarea PSD-ului, a PNL-ului, a celorlalți. În momentul de față, să zicem, nivelul zero din România, cel guvernamental, este aproape absent. Din când în când, l-am văzut pe Cioloș, de exemplu, la realitatea, s-a dus să-l mângăie prietenul, prietenul omului, să zic așa, și cum îl cheamă, da? da și în rest, da. ieșirile publice ale primului ministru sunt foarte slabe. Te mai trezești cu el că dă câte una de aia de bun simț, gen numeri cu girofare să nu trezezi lumea dimineața, asta face turul internetului. Mai rar ajunge și pe televizoare, dar asta s-a zice... întâmplat acum trei luni sau patru luni. Eu aș da? zice că turul internetului a făcut și nou ministru al sănătății, turul internetului face și ministrul muncii, deci o, sunt niște abordări. Asta e părerea mea corect, poate greșesc. Altfel, să și... știți că în guvernul celor s-au regăsit niște personalități pf, tehnocrate care au și pe care o să le găsiți la toamnă pe niște liste electorale, și la PSD și la PNL, iar pe unii dintre ei celor și-a putut să-i schimbe pe alții, nu poate să-i schimbe. Deci, din punctul ăsta de vedere, iertați-mă, guvernul Cioloș nu face un, nu reușește să facă un joc politic, nici dacă ar okay, vrea. Ok, ok. Eu am închis atunci paranteza, aveți dreptate. La toamnă, apropo, primul ministru va fi domnul Mihai Motoc de la apărare. Asta e iarăși pronosticul meu, dar mă rog, mă pot la. Și ce vreau să vă spun, din comentariul dumneavoastră de început, a lipsit un nume și mi se pare că ați greșit acolo. Ia. Yeah. A lipsit Laura Codruța Căveșin. Și, și la PNL și n-am aflat no, eu? Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Chioveșii este peste tot, deci ceea ce face DNA-ul în acest moment, poate nu veți fi de acord cu mine și dacă aveți argumente, vi le pot accepta, evident că sunt penalism, nu sunt pe i Așa. A, ce va face Laura Codruțea și în aceste 5 luni? Vor fi hotărătoare, nu pentru alegerile parlamentare din toamnă, care vor fi mizilic în cazul ăsta. e mare șmecherie dacă peste o săptămână de la momentul ăsta La care vorbim Vor mai exista niște infracțiuni de corupție Deci ce dracu să facă și Iertați-mă pat Când 40% dintre ăștia prinși de DNA Sunt de la PNL dumneavoastră, Ce vreți să facă Chioveși și PNL-ului? PNL-ul cu ocazia asta schimbă acea garnitură Vor veni acei oameni noi în față Deja se pregătesc Asta este, este o certitudine Și cu acei oameni Adică Raiecki, tot... Bolojan, ia, Bolojan căcar... Sunt o parte, sunt cine ați o parte mai... Motoc, cine ați mai zis dumneavoastră? Nu, Motoc este Săftoiu, da. Da, e ministra Da, așa. Deci, deci, care mai sunt peneliștii aia de vârf de care ziceți dumneavoastră? Că eu cred că mi-ajung degetele de la o mână. Bine, dacă vă dau un om foarte bun, eu zic că ajunge un om foarte, foarte bun. Uitați ce a făcut Iohannis și ce face în continuare, Iohannis. Cu câte lovituri primește și cum l-ați făcut. Iohannis, Iohannis urmărește cu atenție și preocupare situația. Mai face altceva? Io eu zic că în, în toamnă veți vedea cu tot altă situație. Bine, și? Dacă o urmărește, Iohannis cu atenție și preocupare, probabil că în toamnă. Vă mulțumesc, Ionuț. Foarte interesante opiniile dumneavoastră. Am, am, auz, am ascultat un panelist până în pânzele galbene, ca să zicem așa. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm! Contează foarte mult opiniile exact ale membrilor de partid, deși nu mai știu exact câți iau și pe cât se pot baza, dar mi-e teamă că doar o parte, cred că nici toți, membrii de partid, vor vota pe ul la toamnă. Ce spuneți, Ioan? Bună ziua! Bună ziua! Pe mine m-a surprins faptul că toată lumea se raportează la victoria PSD-ului, și mai ales la victoria din București. Da. Noi, eu sunt din Timișoara, vă spun că n-am votat la primar cu liberalul, care îl cunosc bine, și am votat cu cel la PSD, care e un om extraordinar de corect și de cum se cade. Așa. Dar sunt penelist și voi vota în toamnă cu PNL-ul, fără vorbește. Deci Sunteți un penelist da. care la primăria Timișoara a votat PSD-ul? Am votat un om. Aia Bun, ok, dar la Consiliul Județean a ieșit PSD-ul din ce știu eu la Timișoara. PSD-ul cu la, un IPR ul și, la... și alte vor face majoritatea în județul Timiș, ceea ce înseamnă că și o parte e adevărat nu o parte atât de mare pentru că Timișoara are venituri foarte multe directe, din, pentru că sunt multe locuri de muncă, din veniturile pe salarii. Deci Timișoara nu are capul din punctul de vedere al, al banilor alocați, cum vor avea poate probleme alte localități mai mici și mai neînsemnate din județul Timiș, unde, au, unde a câștigat pe leu iar da. Consiliul Județean va fi al PSD-ului. Bun, asta e altceva. Totuși, bănățenii sunt bănățeni, nu se compară cu ceilalți, iar faptul că... iertați și nu se compară cu bănățenii. A, asta adevăr, e adevărat. Deci așa, e ca să fim chiti, Da, bine. Bun. Toată lumea se raportează, deci, la, la București, care e un oraș rost, ceea ce e o, o mare surpriză și durere pentru mine și nu numai. Pentru că lumea trebuie să înțeleagă și eu cred că, până la urmă, va înțelege este o luptă între vechi care vrea să-și mențină niște poziții și nu au făcut aproape nimic din țara asta atât de bogată și de frumoasă au furat au distrus-o au vândut și ceilalți care o parte din ei sunt pe o mână cu ăștia care, sigur că se va produce o schimbare. Deci, <gânt> deci de sunt unii care au furat-o și unii care sunt pe mână cu ăștia alți care au furat-o. Deci, o parte... în concluzie, asta, -asta, pe asta, cine să votați la toamnă? Dacă deci, eu... nu sunteți atent, ba atent, nu, nu, nu. E, e o reformulare nu a expunerii atent. pe care am făcut-o eu la început. Doar ați reformulat-o într-un mod mai plastic și vă mulțumesc pentru asta. Deci, Așa. unii au furat și unii sunt pe mână cu aia care au furat. E corect ce spuneți. Exact, exact. asta este. Întrebarea este dacă vă duceți la toamnă să votați. Atât. Da, categoric mă voi duce și eu sunt convins că... Cu ai care au furat sau cu ai care sunt pe mână cu ai care au furat? Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Păi eu sper că din cei care, ghile au fost pe mână, se vor curăța și vor rămâne că au și început. Mulți dispară din cei care... Se vor curăța au fost în mod natural. Vor ieși la pensie, vor îmbătrâni și vor crește nepoții știu. și pe apoi pe vor Natural muri, înseamnă sau? și altceva, nu numai. Așa, cum a zis domnul înainte și din nefericire de neau, pentru că suntem singura seară din lume sau poate la regime didactorială, unde sunt uh, promovați indivizi care au uh, condamnări. Doamne, asta, deci asta cu DNA-ul, să vă spun, asta cu DNA-ul este o mare problemă și eu am insistat mult asupra ei, pentru că până la urmă să vă spun sincer, nu e chiar așa important că îți câștigă PSD-ul o localitate. Important este să ai o structură care să-l prindă pe hoț în momentul în care îl afură. Asta e o discuție însă pentru viitor V-am spus, maximum o săptămână de aici încolo Va fi o mare problemă legată de ce mai poate face DNA-ul Dacă se dezincriminează niște fapte de corupție Dar, mă rog, sunt aici, vorbim în continuare 0372069599 Să ne concentrăm acum asupra dreptei și asupra PNL-ului Victor, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, am fost membru PNL din 2000 până în 2010 și am -te vrut să intră direct Parcă am fi am fost penelist, mă numesc Victor și da, am fost penelist. Da. Așa. Uh, și am vrut să răspund uh, unei ascultători la care care se lăuda că la Ploiești uh, a câștigat uh, PNL-ul, detașat, primăria... Nu, nu, omul a, a spus că a furat -a pnl la Ploiești, a sugerat că pnl a la furat a câștigat pnl a câștigat PDL ul și tot sistemul vei condus de Roberta Anastas. pnl nu PNL mai există, PNL-ul este PNL acum. Dacă PNL PNP. ar fi candidat fără alianța asta cu PDL ul la ploiești, probabil că n-ar fi luat nici 10% din voturi. Și PNL-ul în continuare aplică aceleași sisteme pe care le aplică și PSD-ul și orice alt partid. Da, domnule, asta e problema. Uh, de asta lumea acasă, votanții de dreapta. Tocmai asta e dezbaterea. Ce facem pe au mai departe, sus și tare, Au trămbitat sus și tare că nu vor primi înapoi traseiștii. Iar la Prahova s-au primit înapoi, toți parlamentarii traseiști. Mai mult decât atât, doi dintre ei, ca să nu bată la ochi, au fost retrimiși și s-au reînscris, deși sunt prahoveni, unul la PNL Dâmbovița și unul la PNL București sectorul 3. Pe principiu că dacă ai trecut granița de județ se vorbește altă limbă, nu există da, internet, numai, lumea nu, există, nu știe și nu nu mai e, e PNL, nu mai e PNL, e alt partid, la PNL sector 3 sau la PNL Dâmbovița. Da, astfel de tactici știți că s-au mai practicat în trecut. Când te dezamăgit unul care a candidat, să zicem, la Mehedinți, după aia l-ai trimis la Buzău. Și în felul ăsta i-ai pierdut urma. Buzoienii ne zind de el și, și, vreau și ne să știu ce... toată lumea că PNL-ul actual chiar nu mai are nicio legătură cu PNL-ul tradițional al prătienilor și există același politici dictatoriale ca în orice alt partid din România. Politici dictatoriale? Ba, să mă iertați, exact. ei sunt atât de democrați că au haos în partidul ăla de multe ori. Ei sunt democrați, au o democrație da. a lor. Adică. Exact. Vine unul, își pune guvernul, mai face unul în cafenea, un guvern. Păi au avut patru candidați la capitală. Patru candidați la capitală. 0372069599 Andrei, bună ziua! Bună ziua, Moise! Părerea mea este că față de ce scorul făcea PNL-ul singur până acum e o victorie, dar față de ce scorul făcea PNL-ul și PDL-ul e o mare pierdere. Nu știu, nimeni nu face Domnule, da? hai, hai să ne înțelegem. Ne uităm în istorie și spunem așa. Ultima dată când PNL-ul a candidat singur a fost în 2008. După alegerile din 2008, după parlamentare, președintele de atunci, domnul Călin, Popescu, Anton și cum mai tăriceanu, da? Scurtez tăriceanu. A declarat pe cuvântul meu că n-am avut un scor mai bun în istoria noastră, avem 15%. După care, în 2012, au mers cu USL-ul și s-au păcălit grozav, pentru că atunci când s-a spart USL-ul, PSD-ul a rămas cu majoritate în Parlament, deci cu peste 50% majoritate simplă, da? după care s-au unit cu PDL-ul și acum a mers singuri. Sanchi, de fapt PNL plus PDL, în urmă cu vă câțiva ani, ar avea cam 70% din voturile din România. În momentul păi de față, au, zic și eu. pe acum au 30 și zic că e victorie. Păi, e clar că e o înfrângere cumulat ambele partide. Pur și simplu e o șelătărie să spui că e o victorie așa cum este. este acum. Nu știu, Pur și simplu sfidezi bunul simț sau sfidezi rațiunea oamenilor. Sau te adresezi direct nivelul intelectual pe care consider tu că l-au alegătorit tăi. Le zici, băi, proștilor, uite bă, 30% victorie. Hai victorie, hai să ne bucurăm. Da, dar pur și simplu uităm că între timp PNL-ul actual e format din două, din două partide Pe baza de structuri, dar să știți că... Și ne referim doar la procentele pe care le-a avut un partid în trecut Bun, unde vreți să ajungeți, Andrei? Asta sunt lucruri evidente, adică noi, eu consider că la această emisiune oamenii sunt... Adică eu nu, nu, nu vă jignesc pe dumneavoastră, vă consider inteligenți și trecem peste aceste lucruri care sunt evidente Le enunțăm și gata, nu le mai dezbatem Eu vă întreb care este perspectiva Ce veți face dumneavoastră alegătorul? Nu știu, cred că mă voi orienta spre, spre ceva nou Sper să apară varianta națională a Uniunii pentru București Și acum am votat pentru un candidat de la M10 Orice altceva e binevenit Chiar dacă e un risc să votez oameni pe care... Foarte interesantă, foarte interesantă comparația noastră cu M10 și eu am votat M10 în 2012 Mai exact pe Mon Nu, în 2014, că nu existat În 2014, la, în primul tur la prezidențial Am votat-o pe Monica Macovei Unde e M10? Există M10? Vă întreb în momentul de față? să noastră... înțeles că oamenii Din jurul meu au votat Chid că în orașul nostru au făcut 1% Dar știu o grămadă de oameni care, care Au votat candidatul lor 1% este procent de eroare, să știți E foarte adevărat. Deci, din ce am văzut, adevărat. 1% sunt dintre cei care au votat cu Firea și cu USB-ul, de exemplu, la București. Alea sunt, domne, m-am încurcat în buletinul de vot, că era prea stufos. Tudor, bună ziua! Bună! În uh, um, același și să aceleași opțiuni, să zic, și am votat cu M10 la prezidențiale. Acum aș fi votat, sunt din timi lângă, de lângă Timișoara. Aș fi votat și cu M10 la... Consiliul Județean și am avut surpriză, bineînțeles, să nu găsesc partidul pe linia. Pentru că n-au putut să se organizeze și USB-ul are aceeași problemă. Dincolo de faptul că, să știți, că ei nu au o linie doctrinară. Făceam aseară... Deci eu îi studie, le studiez programele, am păcatul ăsta de ani de zile, consider că e datoria mea de jurnalist să mă uit în programele lor și v-am spus, dacă la Nicușor Dan se, se, se percepe mai degrabă o linie de stânga la uh, doamna Armand, Clotilda, cum am românizat-o eu, da? e mai degrabă o linie de dreapta. Sigur, probleme de acest fel există inclusiv în PSD. udmr nu are uh, o linie clară de stânga sau de dreapta. Asta nu e ceva nou în România. Întrebarea este dacă vor reuși ca până în toamnă să aibă o structură națională, dacă cumva reușind acea structură nu va fi penetrată de oamenii PSD și PNL, că și asta este posibil? Bun, aici am o, am o completare, bine că ai ridicat subiectul ăsta. Uh, un uh, coleg mi-a transmis că, zice, la era Hunedoara, zice, candidatul la uh, primărie, din partea M10, era un profesor care era foarte șpăgar, la ei, în universitatea acolo. Deci, na, cumva, chiar partidul cu, anti, nu, cu liderul care e un luptător anticorupție, fix, nu știu, nu a reușit să filtreze ca lumea candidații și nu ai cam bătată acolo. Nici nu ai cum în deci, șase luni de zile. Deci să faci niște a, structuri naționale a, în șase luni de zile nu să fie M10 sau USB, să fie Microsoft sau să fie da. o multinațională cu toți banii din lume și e foarte greu să faci asta. O filtrare a oamenilor uh, pe, pe tot teritoriul. Scuze numai că de asta am și sunat să prezintă puțin situația PNL-ului în Uh, într-o comună lipită de Timișoara, care se zice că e cea mai bogată comună din țară. Uh, acolo, PNL-ul, de deci, ce, uh, cum să zic, care frate fraternizat, de sau care de e, Așa. e destul de fraternizat cu PSD-ul, și anume, candidatul PNL acum, uh, deci pentru alegerile acestea, a fost asociat cu un consilier local, care e din partea PSD, deci asociat în afaceri. No. Deci, cumva, ori, oricine ar fi câștigat dintre cele două mari partide, practic, cârdășia locală funcționează în continuare. Nu. No. <laughs> deci, astea, astea un exemplu de, pentru ce înseamnă PNL și eventual cât de mult uh, resping, cumva, adică alegătorii nu mai vin la vot în cauza asta. Nu, no. deci cum procedentul, dar de aici încolo. Uite, na, eu, eu am militat pentru un candidat uh, independent care s-a desfățit din PNL, deci am plecat din PNL tocmai din cauza cât de știa și l-am susținut și am încercat să-l promovez și la colegi și să dau. site-ul. Să știți că mai degrabă acest uh, gen de soluție se întrevede cu uh, candidați locali care formează structuri de partid da, și la... ce se unesc la un moment dat într-un da, partid dat trebuie, trebuie să se și înțeleagă și să nu aibă divergențe. Deci, eu nu n-am înțeles, de exemplu, de ce... Bine, acum, domnul Ciocul la București, uh, din păcate, nu, nu cunosc foarte mult activitatea lui, uh, așadar... M-a surprins faptul că M10, de exemplu, n-a coalizat cu Nicușor încă că de, an, de, de 2012 era clar că Nicușor Dan va crește. Da, că a avut, uite, asumce, aproape 10 e -a de ascultat bun simț observația dumneavoastră. Tudor, mă bucur așa mult că sunteți ascultătorul nostru, încât mi-ar fi părul rău să vă fi jignit mai, să vă fi simțit jignit mai devreme când i-am spus unui alt timișorean că nici noi el ales, nu ne comparăm cu bănățenii. Nu v-ați supărat, uh, nu, nu mă supă și am chiar asta Deci se zice despre bănățeani că au pieptul plat De câte își dau cu caramida în piept Deci nu da, acum să să de alții că Umorul ăsta, ah, să știți nu, că vine din metisajul cu oltenii Știți aia cu tâmă, nu? Tot da, dinți. da, știu Bine, vă mulțumesc de telefon Și <laughs> Andreea, bună ziua Andreea? Bună ziua, Moise Vă mulțumesc că v-ați făcut curaj, vă ascultăm Oraș mult, Așa. eu sunt interesantă, la fel ca tine, se desobire de ardeanul de, de, de mai devreme. Vreau să spun că. Da, pardon, scuze. Bânățean. Nu le ziceți uh, bănățenilor ardeleni că fac implozie. E o problemă. Da, știu. Combustie. Intră în autocombustie dacă le zici bănățenilor ardeleni. Noi Așa, spuneți. Noi aprins direct. E bine. Da. Uh, eu sunt din Craiova și să spun un felul următor. Uh, am votat PNL mai la alegerile trecute și anume cu domnul Iohannis. Vorbiți un pic mai uh, aproape de telefon. Deci ați votat la alegerile trecute la Craiova pe, ne pe Iohannis, nu PNL-ul, pe Iohannis. Domnul Iohannis. Așa. PNL-ul, să zicem, nu am votat PSD. Da. Acum vin și spun că la, la locale eu nu am putut să votez De ce n-am putut să votez? Pentru că uh, ce mi-a oferit METNL-ul A fost, cum cer scuze pentru domnul Badea, poate că e un om de afaceri super uh, Un fotbalist Și ce au fotbaliștii? Ce au fotbaliștii? Da. Nu dar nu știu dacă sunt în stare sau nu să conducă un oraș Sau cel puțin domnul Badea nu mai de demănăcut asta Doamnă, uh... România în direct vă place? Vi se pare că conduc bine această discuție? Ia Ia să intrați dumneavoastră pe contul de Facebook al Radio Europa FM să vedeți ce costumație de fotbalist am eu în momentul ăsta. M-am îmbrăcat în tricouă. Da Foarte ce asta. Dar ce aveți cu fotbaliștii? Trebuie să-mi să să dea ceva. Ce să văd? să-mi dea ceva, un program. Ah. Să-mi spună ceva. Să-mi să să spună, da mă, ăsta poate să mă duc mai departe. Să mă duc, duc să pun șampirea doar de PNR. Deci, ce avea Badea PNR, la Craiova? Și n-aveau Olguța? Ok. explicați mi un pic uh, diferența asta dintre Badea și Olguța. Diferența dintre Badea și Olguța. Păi întrebi până că Olguța acum este cu niște probleme cu BNA-ul, da? Nu, nu, lăsați-o. Eu vreau să știu de ce nu l-ați votat pe Badea, să ne concentrăm. Vă spun după aia și de ce vreau să știu asta. Pentru că nu am spus nimic. A venit și a zis eu, sunt penele, votează-mă pe mine. De ce să te votezi pe tine. Uite, m-am dus să-l votez pe Nicușor Dan, care nu m-a convins niciodată și mi se pare o personalitate slabă, apropo de cine e în spatele lui, nu cred că e nimeni în spatele lui, din păcate pentru el, ca să votez împotriva PSD-ului, care-i condus în momentul de față de un corupt. Noastră, de ce nu ați judecat așa? De ce nu predoiul? De ce nu Predoiu? Pentru Dacă că nu avea nicio azi, șansă. PSD. Aș și prefera să-l votez pe predoiul, dar știind că are 10 în sondaje. M-am dus și l-am votat pe cel mai bine plasat. Joi, seara la Digi, am dat sondajele pe București și din momentul ăla eu m-am hotărât pe cine votez. Pe principiul ăsta, dacă ne ducem doar să votăm pe cineva, contra cineva, dar nu este ăla pe care vrem noi, da. ar trebui să ne ducem să votăm și noi totul Nu am nicio șansă cu niciun altul dintre ei. Așa este, dar pe principiul ăsta strămoșii noștri, în loc să să-i ridice la luptă împotriva turcilor, mai bine o ogoru, că alegeau cu ceva. Sau în loc să o trevească fântânile, v-am zis, mai bine se împrieteneau cu turcii. Vă întrebam care e treaba cu Badea la Craiova, pentru că eu suspectez un blat de proporții între PNL și PSD pe relația Cluj-București. Dar mi se pare că ceva lipsește din fotografie. Adică trebuie să mai fi fost ceva în afară de Cluj. Mai vorbim. România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM.